чорнява з темними очима, худим обличчям та напрочуд свіжими пухкими губами. В неї була охайна модна зачіска і гарний манікюр. Нік-Жерар не роздивився під столиком, але сподівався, що вони були струнки та довгі. Він запитав дозволу сісти. Вона оцінила його поглядом і погодилася. Після безмістовної нетривалої розмови Чоловік запросив даму на вечерю. «Я не проти, тільки треба піти перевдягнутися», – вона взяла редикюль і підвелася. Жерару теж треба було змінити свій буденний одяг, але повертатися додому не хотілося. Та й не було в нього нічого, що пасувало для вечері у ресторані. Для них з Діаною весь світ обмежувався спальнею і одяг, Втратив своє значення. «Я нещодавно переїхав», – пояснив мені. «Речі ще не прибули. Я не живу світським життям. Робота». «Як нудно», – промовила нова знайома. «Сподіваюся, ви не перевантажуватиме мене подробицями свого життя. Тоді пропоную пікнік просто неба. Ваш одяг напрочуд пасує» а я одягнуся у щось спортивніше, Складити мені компанію. Він сів з нею до машини і тільки тоді пригадав, що йому завжди подобалися худорляві брюнетки без зайвини у формах. Згадав мені і про те, що приваблювали його жінки витончені та стримані. Лоран була така близька, її єство кликало до себе – Меніє відчув давно забуті принади коротких знайомств без зайвих ускладнень та обіцянок. Але в поведінці Лоран не було й натяку на флірт. Навпаки, як могла, вона підкреслювала свою незалежність, немов попереджала. Ми випадково зустрілися, сподобалися одне одному, тож порозважаємося. Меніє прийняв її гру. Спершу Діана боялася, що Жерар наздожене і побачить її розпач. Потім вона трохи уповільнена ходу і почала прислухатися до кроків за собою. Наприкінці вулиці зупинилася і обернулася. Жерар не йшов. Діана зрозуміла, що повелася як маленька дитина, яка шкодить, плаче, дратує усіх, а потім переступає межу дозволеного. Їй дозволялося все – Ось вона й спробувала закотити істерику. Її не зрозуміли. Повертатися було соромно. Вона побачила білі столики. І вже зібралася сісти та на останні гроші замислитися над своєю поведінкою і несподівано почула українську мову. Діана здивовано озирнулася. Голоси долинали з першого поверху будинку навпроти. Вікна були відчинені. Не думаючи про те, якою вона видається з боку, жінка зупинилася перед вікном і через прозору шибку зазирнула в кімнату. Її помітили. «Чимось можу допомогти?» – вічливо німецькою поцікавився чоловік, з'являючись перед вікном. «Пробачте», – відповіла Діана Українською. «Але я почула рідну мову і зупинилася». «У Відні я ще не зустрічала українців. Я гадала, що тут наших немає». «Ви шукаєте українську громаду?» – не рухаючись з місця, запитав той такий чоловік. Діана заперечливо похитала головою. «Ні, вона нікого не шукала. Відень, як і весь світ, її замінив Жерар. Вона зовсім втратила контроль над собою, оживаючи тільки в його присутності» дихаючи його диханням, проживаючи його життям. «А ви звідки?» – голос чоловіка пом'якшав. Діана замислилася. «Звідки вона? Зараз чи взагалі?» «Так одразу й не скажеш», – непевнено сказала вона. «Я з Київщини, але університети проходила на лісоповалах Печори. Чому вона отак одразу...» викладає усе незнайомцеві, може, викликав довіру, а може, стомилася критися, як вас звати. Та це ж Діана, Діана Ланевська, радісно вигукнув хтось, і у вікні з'явилася голова. Левко! видихнула Діана. Роки таборів, посунуті у пам'яті подіями війни, Незгадувані за браком часу в останні місяці знову воскресли. Вічний революціонер Левко у Відні Примха долі. «Що ти тут робиш? Як опинився?» Борсаючись у його міцних дружніх обіймах запитала Діана. Потім розповів, пообіцяв Левко. Неочікувана зустріч принесла жінці багато змін. Її прийняли у теплий гурт друзів-однодумців. І Діана відігрілася у променях їхньої доброти, розтанула від їхньої уваги і щиро розповіла їм про свій біль. Вона казала і про свої сумніви, і про пошуки, і про наляканість. Як важко жити, коли ви ще чогось боїшся, коли чекаєш, що прийдуть люди і все в тебе відберуть. Як нестерпно щоночі бачити жахи зі свого минулого, і вранці не зустрічати розуміння. Як хочеться жити у свої 25 і як жахливо розуміти свою непотрібність та нездатність до нормального життя.